hogy ezentúl egyik állatnak sem szabad a másikat bántani. A tigris, mit tehetett volna egyebet, rából intott, hogy érti. Oldozzátok ki a száját, hogy beszélni tudjon, parancsolta mackó király a hangyáknak. Kioldozták a tigris száját, s abban a pillanatban akkor át üvöltött, hogy a nyulak ijedtükbe, mint szétszaladtak. Neki a báj, te! Mondta neki mackó király A Ha mindenki így ordítozna, nem értenénk egymás szavát, inkább ígérd meg szépen fennhangon, hogy ezentúl nem eszel meg senkit. Hát akkor meg mit tegyek? Kérdezte a tigris. Én csak a húst szeretem. Én soha életemben nem ettem füvet, meg gyümölcsöt. Mi is, is csak a húst szeretjük. szeretjük.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 és akkor azt tehetné a tigris, meg a farkasok, a rókák, meg mindenki, aki a húst szereti. De hogy hozzuk el? kérdezte kicsurka őzike. Egyszerűen, felelte a zsiráf, a gúlyák, meg a fecskék tudják az utat Afrikába. Ők most mindjárt elrepülhetnek érte, a hangyák fonnak nekik fűbölk kis tarisznyákat, kosarakat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 A vakondokok addigra felszántották a nagy tisztás felét, a hangyák meg jó porhanyosra rágták a földet. Késő este holdvilágnál elvetették az afrikai húsízű fűmagját a tisztáson. A madarak vizet hoztak a patakból a csőrükben és megöntözték a friss vetést. Másnapra ki is kelt. Délre megnőtt, délután már falatozni lehetett belőle. Előjött a tigris, előjöttek a farkasok